الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيدنا الامياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذيبر خبره در رسول الله صلى الله عليه وسلم شد بدر الشاعر خوشكي رسول الله كان سا اخلاق استمر بشكل دائم كي لا لاوي ويلي شي مبخل شلاثير محمد دوغا بوركي عليه السلام په کډاو شو چې د وحدت نورس صلی الله غذا وبلغزا کې د بهر مجاهدینو پلاشک کې ګیر کې ډېر زارې وکړې چې ما خوشی کړې او دا رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان د یو سوري نه دوه کړت نه چې لګي عمل ګرلو وسرتی وو او ایستي وواله قتلیک سیف ابن المطلبم ظهیرانه وکړې عباس رضی الله به قیدی شو او دغه نورس ابو دعاء دا غبشي سره نور زره درهم راوړا وایې چې ما پلاړ پرې پلار پلاسر احسانو سهل <سؤال> ابن عمرو ونیو جده یو خطیب و مکرز ابن مکرز ابن حفص وی له جده په ځبه باندې وزه کینه مودابره مکین خپل فيديرو لري عمر شه بردو لري د برغه کنه به ماتول بکار شي رسول الله درې و جګر نشدا کارنه کوئی یو مسلده او دوی هم کده شی رب العالمین پخیدنه کې به عمل سزا راکي او دریم دغه وجه نه د اسلام له توصېبه کې به د ابو بکر په وخت کې اولی تقریر تیر شرکت کې ویلې ابو العاص ابن الربيع او د جهان برجل نهره دغه ایمان سعد ابن نوفل او دغه بغیر د اجازه عمر رتل لو التبيت دشگیر کدل دای په مقابل کې بیره بشوفین بچی خوشی کدل اخرې ما سلام دا ویری وچی سورن فال کله سو یو دا چې مجاهد انسان باندې ډیره چټه همت ویلې دي ذکر او تقوا اختلاف نظر ساتل دیم د اسلامي حكومت او د غیر شریه اصول له بیان د اسلامي حکومت کې بدو شیلو غیر اسلامي کې دا دریم کافرانو له دوی ویل <سؤال> چې انسانانو د الله او د الله <سؤال> رسول مخالفت مکه وي ګنې دا چې په بدر کې د شو او مجاهدون له پیښه ته شیلو الله په دې کې لګسن چې محمد رسول الله رب العالمین او چیت سکینه شو د باران تنظیم وکي ویل چې دا شکی د کافرانو سترګو لرب العالمین فرمای ما ور رسول دینه زما انعامات زما شکریا حدیث کریم یور جبریل علیہ صلوات و سلام محمد رسول الله ته پوښتنه کوي ویلی یا رسول الله بدران په تاسو کې کم شهید لري رسول الله ورته ویلی جسم کو ټولو ملګرو کې ډېر عزت منخليتی وی قسم په الله چې اغه ملایک هم بدل لري غیر دی غازمو په ډېر ټولو ملایکو کې ډېر عزت مندي او چته ملایکی دي ځکه مجاهدین د الله په نصب باندې یو صحابي وره کېدار عزی ځاغن رايو سم مساله شوی و عمر زلحه ویلی یا رسول الله مال فرجدا شریو ما ویدہ بدرې دی الله رب چې د اوښتو غنونه معاف کړې دي نو د هجرت د هم کالو چې د رمضان مبارک او شوال سم یا ولسم نه دا جګړه وشوه دریم کله د حجرت د شوال په میش کې چې به د اوحد غزاره زی د دین ورسته او د اوحد نه مخ کې یو څو وخت ضروری د ازن سره یا سعد البکار دي چې څنګه اوسو د ایمان په ګټه روښته پیدا را یو دا چې کله محمد رسول الله په بدر با کې بالا او شو نو یوهود سره دایر پیدا شو چې لکه د بدرین د د قریش اواله سبب هم باندې رین شي منافقانو ویل چې موږ مشربه موږ ویل چې د محمد بل له وجې د خوندې پاته شو دره السلام باندې شنو ویل چې د خپل اقتصادي لګې ځربو ورسيده د ټول حکومت د مشرمنانو مجاهدینو راغې د عراق سره نشې دی بنو غتفنه د لیورې شي غزوه تو بني سلیم بالقدر او غوې څخه محمد صلی الله عملیت کو وجني دا خو جنان کمیاو شوسباب دلته کمي بيغو و ات څوک تخلاصي دي نشي دليل به دي باندې چې دنیا په اکثر کې د مسلمانانو حکومت د دنیا د دي سر کافرانو نه پريدي کله په دي سر کې مسلمانانو حکومت اغي سر کافرانو نه پريدي ځکه دا د اسلام دشمنان دي د رسول الله بسره کې دا تاریخ موږ الله يخد بیان کړي د رسول الله ملګرو د ليتلو کې او يا رسول الله باندې کيفان چل کول به کار دي 200 د رسول الله چې انسان مطالعه کې ټولو وخت دا جګړه او جګړه عبادت د لکه شرطا څلوري سو کې وایي چې شوی دا غیر د جهاد نه تیر شي د وسو شاسو روان نشو محمد رسول الله صلی الله ازبان وسلم په روان شو یو ځل ورل دښمنانو باندې دومره روب راغی چې هغه هڅه د لپنځه سوکان شو رسول الله ار مجید د دوه ورکړه او سرکان هغه الله رسول الله جل جلاله په انځم یې زګه اسلامي حکومت دې په دې کې ملمان راځي په اړه مخکصه جوړه کول په کار دیم کاردا وشو چې د محمد رسول الله د قتل پروګرام د برابر کی امش دا د پوري چې د اسلام مرکزي خلکو هغه د ختم شي بیا کشن په خپل غډوړي دا به ختميږي مشر او خپل کار دی چې کومه نه داخله راټولېږي یو رجل د هجر کې ناس صفان ابن امیہ او عمر ابن وهب الجمحی صفان ابن امیہ امیہ هغه انسان چې هغه بلا رسول الله کې چې د وزنو ذا ذوهم وجلوا دهيكل وجل عبد الرحمن بن عوف رفست صم للصو لاند دي, دي شو المجاهدين عبد الرحمن صاحبك خمسك مش وخلك لا بيخذل بديش و عالم مفسرين ومحدثين لجي بكم سد الكافر متعيد كودري خما خذا بوال خوري عبد الرحمن صاحب شو وجل داودريغا كافر رمضان لك جي سر ابن اميه او وهب عمر وې که زما دا دو خبرې نه وې چې په ما باندې قرض ده او بل زما دا بچي واړدي قسم په الله چې په محمد رسول الله باندې ما عملیت کول دمه ورجلو دز مونږ دا وې قسم مړکړه ا وې کډین کړو ځکه یو قسم دا بده ټول نه باندې نوم راغی صفان ویل کې خیر کار وش ورته وې ولې وی وسره بچو تنظیم مزما سره کمش زما بچی خو هغه وستا بچي مخوري او استاد قرض مزه خلاصو ما چې نو کچې دا محمد دوو جنا عليه السلام قتل وکړه دا خبره دې پتا مانه محدثین دې خبرې په تشریح کې دا څرګیږي چې کافرانو د معمول مال د وژنې هیڅ یو مسلمان د قطر به شروانش دا جواز هیڅ تاسو وګورئ د يهودانو سوړاونا کاغ چرته اېک مليګو ګټ بل چا نه ګټ بل چا نه د یو مسلمان په مقابل کې ډېر کم مال دلور کې دي شیخو لیکن دا ویشر ډېر مال دا دی ځکه دا تاریخ معلوم شو چې مسلمان د وژره د بارا دښمن هر کیسه په شي تهیاري نو د سفان بنه مایل او یلې دې عمر بنه وهب وې لکه دا خبره او تیر کړه او به پدې تور باندې زهر وواله د دشي کلمه سره پیکول شو شو ان سبا مر شي غاړه له واچ ولا اوخ باندې کیناسو تقریبا اتورزه مزلې و اتورزه شکل مزره و کې مسجد نبوي لور شه دو ووخه دروازې سره شو کوله چې په دې وخت کې مسجد نبوي کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه سره ملګرو ناشې ملحق ده الله بده دله بده سره کې پاز خبره اورا چکهله دا ور دنه ملګرو لولې د شیطان د مکی شیطان د قسم په لږه شره وړلې د څه غلط نظر لري همدشي مشخفره د ماجستیر راجیک شوې مرینه ونو د چا کوله او په دې ټول باندې ونخیزو کې د ونو لکه شرنه شکل له شوګ دامل ون چې دې تي ون ولا ملګرو لولې ورشه د محمد رسول الله نه ګروا شوې اسه نکنه جوړې ورشي بری در باندې ون کی وينه وښنه نور دې مرینه شکل کني ولې د یو لاس کو نه د عمر خو به زورمو چکله رسول الله وعلى راو وسو نوبي كريم عليه الصلاه والسلام هر له وجودا شي را عمر له خوشي کا وي تورې دې مشرېزګه محمد رسول الله ډېر غيرتي او ډېر बहाدر انسان وو ډېر انتهي وحشت د کمال چې څومره صفتونه په انسانانو کې د تر اوسه مون په نبي کې الله راجه مکړي تي چکله ني زه ورغې ونې زه راشه هغه ورته ویل چې انا ام عمر بخير رسول <سؤال> الله ورتصق وسشو ویلا قد اكرمنا الله بتحيه خير من تحيتك و ان الله رب جميع السلام راکړه چې غسر سلام نغوره دی او دا سلام د جنتین دي السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته دا دلیل دی باندې چې کله سړی ورانه کلمه ولي ځانو د غیرت بکې لکه علی رسول الله او عثمان چې کله د مکی مشرکانو خپل ورغلو لري کول د پاره دی هغه پنځه الله دې باندې لیدل اسلام وسلام دی قوم لوی ویلی ودا تاسو نړی نه نړی نه سره کوي قسم الله چې په انسانانو کې به مخلوقاتو کې اچمدا کار نه دی کړی د مکه وی نتیجته دار و تعالی چې دا سړی ګورل تروسی ایمان راوړ نه محمد رسول الله د عمل ترغیب وری مونږ له دا خبر راغلا دا خبر په د انسانانو غلطی چاول به د عقیدی مسله کوو چې اقدم جوړکره به عمل مسله کوو د د اسلام ما خبره ده ک متوشد خبره ده ک اعلی خبره ده بسړه ولاین دکی هر خبره د دین قیمتی را سلام ته وشورا ک کافر انسان السلام علیکم ورحمت الله و برکاته وای کو وای نو وای کافر انسان د پنچو چتی گوچتنی کریم رب العالمین بدا جهنم لبوجی لیکن تعقیدین مخ کی چي منکر سپ ونده چرت تیریگی مناسب د جګزار باندې ووت رد الله صلی الله علیه وسلم تم بچی راو دو صفه نو ویل وزم بانم جوړا رسول الله ورتویلی وېسمه دلته بچي رسول الله ورتویستا بچي دی او د توره دی ولې غړل نه شولی دا لکه بعضي خلک ویشه م مذاکراتونه له زوډی له دیلا یو سړی ستا سره ورانه دغه مصالح راځي د دین د معلومه د سړی غلط نه اتلري پیغمبر علی السلام ورتویلی معجزات کارشوال وې ته د هجر کې ناشو تو صفوان قرض بچينه نه ما محمد وجه لویل هغه د ارتز مواري واخه سوتزمره قتل بشرا الله رب لست ما الله ربر شهدین دفاع کوي داسمنه الله د دا قران په صلا را کافرانو شي ګرځي دا ګرځي به خاکه بغلی یو ځای کې ودا proti دا دماغ ته اړي داستر کې ته اړي په بل تر باندې واړي امام قرطبی لري کې وایي ته کرسی ویلي وی به یو ځای کې سما په شي دشمنان ګرځي دا مخ پولیس تر کو رب العالمین و سما حفاظت ته نشي وجه نه دور ته الله لَیتا ب شکر د اسمانونو خبر کول نه منغو شه د دروغ وای دا ساحر د قسم پ اللہ چې بدی باندې زکو یو پوی دی بل ایچو پوی نه د دلیل په دې خبر باندې ته رب العالمین یقینینه بی او ویب ل اشهد الله الہ الا الله و اشهد ان محمد عبدو هو ورسول په دې گوهې چې حق دار د دا بندگی رب العالمین دی او په دې گوهې چې محمد د الله رسول اللي علیه الصلاه و السلام کله سره پيون یتراونی بدل شي په بل وذا ذو نظر رب العالمين بده ګوتګری یتقلب کیف یعشات سنجي وګړي الله یې اړه ده محمد صلی الله وسلم د واجبو بسر أغل د الله ایمان ورنصیب کی دا, دا رسول الله معجزہ او ذکر رحمت نبی کریم علی السلام د خپل ملګر له دری خبر وکړي یوه ورته داو دا ویلې د دا خپل ملګره غره په با دین باندې پویا کوي ډېر خلک ځله مسلمانان وای او سره دغه دا خبر لسیږه کوي زمو مسلمان ایمان او درته تاغوت په نظام کې شولېږي رسوليغه وجه زمو مسلمان ایمان حالکه دا د اسلام تقاضا نه دا نبی کریم علیه الصلوات والسلام ورته ویلي چې دا ګره په اسلام ایمان باندې پوهه کوي چې په ديش باندې ایمان خرابېږي په ديش باندې ایمان جوړېږي دمه ورته ویلي و دې ملګری باندې تلاوت د قرآن وکړي رسول الله وجهه کمزره دعوت بیر قران کوله مصعب <مسحن> بن عمر له ویل خارید بن ولید له ویل اسد بن زراره له ویل چې قران بیانوي دریم اورته ویل چې خپل نوشره تاسو احسان وکي د بچي قیدی د خبرته خوشی کړي بوخاس موږ دښمنو اوس موږ غورش اسلام نشي دین دی په دښمنۍ کې اوسره واقعي خوشی کلمت وي مد ویل به درنځانم قرباني او مالم قرباني وی چې دا خبر وکړه نو صفان بن امیہ په مکه کې دا وکړي وی خبر وې څو ورځې نشتې کې بد حالات ووري شي با دا بدر په بالکل ساسو ندي یوځي ځکه دا په دماغ کې دا خبره و چې محمد صلی الله وسلم به وشل او ما به شړور لګلې دې چې اور ته ویلې خبر نه وي نه وېش نه خو ایمان راوړې به قسم په الله چې ذریه په انده څخه پیدا به مور نه کوم یو کار مې دریم кардаو چې په مکه کې دریکې سمه مدینه کې دریکې سمه دریک بنو نزیرا بنو قري د دې مسجد نبی په نبی په دغه اخوا کې شوقي بنو بنې قینوقه بازار نه د تجری و غیره د خرچي دا بالکل نجدي او شهدل نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې دا شينه لكل کډي و چې په مدینه باندې به شریک دفاع کوو دلته به باندې شړل زينور کوو په قران او کوو د یو بل کوو د یو بل دښمنان بسات او رساتونه خو شړې مادي لیکلې رسول الله دې روشه شي دا ټول سر د شه راځه مکله اسلام بالا ترشوه امي د شه نظام کې کې او موږ له بې د هک شو چې ارچه سره جبه خلاصول په کار نه ځب په ځای دشمن دښمن ووال ځکه چې چا ارچه سره خور ورشي منتشر ته شي بیکار نه کیږي دی کی وسو ځوانان وو او ټول مسلح او بل دازل ګران وو سروزر او لوهاران وو انګران وو ډېر توري ني زیوخه راځي جوړولې هر قسم توري ور سره غښه ور سره او ارچه پیغمبر و سلامه چې کله بدر کې میدان نو دوی په ساده شروع کړه مخکیم دا وران کړل وران کړل یوه حدیث معنی شریر قاتل داکو مفسب دا څلور چې په دنیا کې په شاکه راځي مشه بس يهودي خنور اند خپل شر له زور ورکی د نبی کریم علیه السلام لګری ورس په مسجد نبوي کې نه سوډیری خوشتبه نه کولې محبت بل بس رکار کولو نوشاس ابن قیس په نامه باندې يهودي تیرې دوه هغه دا برداشت نه ما باندې کې شیطانۍ وکه پوخادو وق قانون قانون جګړه کولی او سو ښځره <تصفح> نن بری محمد بن دراجہ مشوویو څومره دی او بلله قرباني کې مینا محبت سره ناشتي لکه دا مجلس نو د ازوان راغې د بوأس او جګړې ته راشي وی دی دوړ قومونه په ما بین کې وی ویل تاسو چپ شي دی جګړه او سانو دی نور لدا شی ویل واغېد په مقابل کې دا شی ویل ویل به تا ادا شی ویل دا شی ویل ورور شيطانی وکړه دا انصار چې بریجه کې ناشېوبل بشي تور راوېستي تب عند قومه سړي اثر کړي یوبلسون ګنا سره مخه مخین اساس وی وی لسړیا سبب ابو حاص جګړه دوی څنګه به لري تاسو به لري دا سبب د خراب علاقه کې وزموږ او شوس مقابلې اقا جنگ به تازه کوئ الته وګورو صحابه انسانان دي شیطان دلته دل کارو کې يهودي به کار وکي مخکې ما تاسو نه ویل یوهودو پيشندلور قران کریم بهترین کتاب دی رسول الله احاديث او یو کتاب کامل ګرامي سيبلي کېږي د چې يهودو سره سره ژوند د د څومره خطرناک دشمنان دي. نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې ویل یارسول الله تا خبر نیو یا به مجاهدین په خپل ما سبا شګړه کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په شریعه او راجمه کړو ویل شي یو تاسو کې ایمان نو ول الله ایمان درکې کته دی سو دیهود نو څارو خبر عمر الله گور مرتد بشي څنګه تاسو رانه کې حال کې زستاسو برې ما بین کې موجود يم او قران او سوره باندې چې کله دا تقل رسول الله وكینو دا عملګری ایسيوب الله پژړا شیوب الله غاړه ورکړي دا خو موږ ابلیس توګه کړیو وسم کار کې مجاهدین پر مشران باندې بدګمانه د هر انسان دا وجهه چې له موږ jihad نه کوول <سؤال> ویل کې سرش دا ډول یو کافر دی واغړلو یو دا کافر دی په خپل کتاب یو جاسوس او شیطان دی ته خپل امر باندې کوم مان لاره ترڅو چې هغه ته کوپر نه دی درې کچر ته خطا ته وښونه خطا ختم مرتبه کې معنا انسان دی خطا کوي تحقیق کوه د مو صفاتونه بیان وا نو ذکر شي کله وو کې رب دا بنچ کړو دیم دا وشلو ویل کې الله باندې سر ایمان راوړي چې کرام چې شو کوپر وکي نو دمکه مو شګم په پخته نه لکه ولی کافر شوي تاسو بده شوي چې منکو تورات انجیل کې وکړه تاغه دا نبی نه دي دا دروغجن دي ساحر دي ایس په داخل کووړي خو چونکی امام بخاری رحمت الله علیه فرمای چې رسول صحابه وو په زونه کې بشاشت د ایمان وردان نه شبیو دا د سي اس سره چوت ایمان نو دی ایمان په سمري خې کړو مژبوت مضبوط تني په کې درنه خلکو په دلم سن باندې شو قران او سنن کم شړې آشنا دا به دې حضره سره په جارونه کې <متحدث> دریم کاره دا و کې چې د دوی دو به په چابانې قرضو بار به ورتل ق را کې قرض را کې او قرض کې مشمانان ووانې یا به ور که دا قرض نه را کوي نو بیا تاسو مون د ق مافو خو به دی ش شي کافرر شیر او تا مال دروغوت کې آخر به راگیر کې بر او کار کېکه کوور کوي او که نه تنګ او که دوی با به مسلمانان او قرضو بیا نه ورک کوي واجه دا را تاسو پپل دی پر خودلی د تاسو د دامالله جاز ديغمبر للاتو سرسلام دا راجممهکه. ملګرو ورته وی شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړي دا یوځې کې کیناول ورته ویل چې حضرت سړي ځامن شي ګورای منګو تاسو وب سردا لیکل کړي دا فسادم شروع کړي دا فسادم شروع کړي دا فسادم شروع کړي دا يهود ورته ویله ویلات قورنک نفسك يا محمد اي محمد دا خپل نفس ګورتا نه دوک او 겁 درنکی تا پمکه کی او څوشه دغان سملو ول وی په بدر کې اوه کس اندي و چې لا و دې بندیان قسم پر الله که زمون سره لاند وي درس متا له درک استا ولا اتر قیامت ته پورې اچات نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خیر خبر روانه کړی دا او دوی چیلنج ورکړي يهوديان دومره مخرو خلګې دي چې دا خبره یی اکلا وکړه نو الله رب العزت ورته ویلي اي ته نه نظر کړه چې ګورستر ته تاسو به مخلوق کړئ شي او دغه دوه ډلو نه چې الله الله په تایید کې وړاندې د په نړیوالو د الله بذا کومک کچھ پې کذا وشوا شو دګر ستروزری بازارو دغه بازار نه پاتې مټوري مثال سره خرچيږي ځان لا خرچيږي ځان لا مارکیټونه زوینې دي درو وي ته راغلی او ور وي ته داراغلی چې د دا عربو ځانان راغلل ور وي ته داراغلی د دا مسلمانانو مخه پټکړیو چکل دي دکان لره نه شوستره خاصن يهود ورته مخ پټکا خلاصکا سم مخ دي پټکړی لکه اوسې هوونه سواره وې ځانانو کې د ترغيب چني چې دتاسو ځانم د چادرې نه راچوري دی په دې شون کې دوو ورځ وې حصه چوتی موتی ajo گرځی راجر سره په بازارونو کې وېدا زره حقوق دی دغه جوړته ولې وې تاسو مره پر دې اوس مخ سره سره کار دي زور کیږي خدا دکاندار يهودي شري د په ریښتړي طریقه باندې د سنانا د ورسلامن اېدري دې براس یې سره وتاړو د شه کلو سره وتاړلا سودا مودا شوو خسره شو کنه سنانا جګه شنو تبان د لنګ راجیک شو, شو چی راجیک شو سره اندامې خارش سپق خليد يهودي چې دا خارش واغې چی وکړي شیخ الکودیز <سؤال> ما به عزت یو کړندو دی چې مسلمان نه سو هغه به یهودی ور ودانګل کوریا به سره ویشتی وژن یهودان دلته ولار هغه به مسلمان راو په دې باندې شروع غدشی چی اې دغ پلوان هغه له ودر دغه دغه په بازار کې او شور شغب جوړش رسول الله چې خبر کړي نبی کریم علیه الصلاة و السلام متصل مجاهدون لیلی حمزه لیوی سید الشهدا لا کو ټول کارما شریک قران کی رب العالمین فرمائی وقاتلوہم دریکل کو سروجیں گے تر سو برشدہ فتنه ختم شي دا یاد ساتي قران کی رب العالمین دا خبر ذکر کړي دا چې فتن دا فتنې ختمیدل اغه یوازې واجب په جهاد باندې کې ګره په بل شي نکي ټیک دا برې درس تدریس برې ترجمو مدرسو مدرسو باندې به موشي خو زه فتن دا فتنه چې ختمیږي دا غیره په واحد علاج چی رب العالمین قدرت جهاد ابو ربابه په مسجد نړیبه رسول الله و دې قتا کې لاړو معاشره اې دوی دا ډوله د باور چې موږ اوس وکاسال له دار کم خلکو دا ټول وتښته ده د شو قلاکی نن وته چې دی کې دیوی مې چې پر دوی د خوراک او څاغلې جمع کړي وي کویانې په کې والو ترکارانې به کړلې وي خو هتا پنځل سورې دا ما سره رو پیرا غل سره پیدل رسول الله عليه واله وته چې موږ بارکه کم پیسې راکې موږ غیلله به کویو وی همدا خبره ده بیا او وې کوي ما شومان او بډاغان ډیرا وس یو چې دا کم سو نن وغه وس پوجن جده دوی ورته قهرمانان وې پیغمبر علي السلام په موږ وړل او بعض انسانانو کې د شهادت لپاره مار لاندې غونډل اې د دې سړی به تړل په کاره څه دی اسلام موږ لږه خبره کړي دا, خبر دا چې و سړی بدمعاشو په کې اسلام نه کله کله و قرن بده مخه باسا چې بیزتی کېږي چې دا غروری ختمېږي ځکه دین د اسلام د اوچتوالي دین دی جنبه مقابله بکته کېږي خو چې دا و تړل عبدالله ابن ابي بن رسول رسول دا سبحانه دا مال راکا رسول الله یې چې څه وو شو به ورته یو رسول الله بي دمانه راکا هیڅ انتفاته ورته ونه کید دریم کړ د پیغمبر علی السلام د ګریوان کې لا شروعات ده په دینت وروانو شو د بي لکه لکزارې کی یو سره چې چاله زارې کوي ګریوان لا شروعات وي وای ویل یا رسول الله د حوادثونه یې لري کوم مشکلات راځي اندزه مانه کې داسمه تایید دي دوی خضر جان سره ډی دي صحابه لیکي پیغمبر السلام دومره غصه شو چې د تندیم مبارک لري شو حتی د هغه سورې په سمکه کاره شو دشي اور تا وکاته چې داسې بشرمه به بی حیا سره لري وای ویلې وی زی خوش شرط باندي چې دا بده ته وښیږي نه څه بخبر لږه صبح شام علاقي لږه ویم د شيرا الله ربوش دې آل تور باندې مصیبتونه او باغانه راوښه مردار شو پدې کې څه خبره مالي مې یو خبره دا معلومه شوال چې محمد صلی صل الله علیه وسلم کې اخلاق تم را کې لري دښمنان دې معاشره کې ورجل پکړ دلیکنه دین ته دا خبره معلومه شوال چې د يهوديت او نصرهيت په دي خوا کې ګور رسولي ګر رسولي ګد الله او د الله د رسول په نسبت منافق جوړيږي ځکه عبد الله ابن ابي بن سلول منافقو کنو کتو یې ځم منافق لیم ځم مسلمانان به صلی الله رسول تعالی وای دا ته معلومه شوه ځکه اسلام سره تعلق دی تیر درس کې مونږ دا ویلې چې په دیر شو شي نو باندې شرک باندې الله ربنا روا واسه توبه لري مشرک سره مشرکونه وای در رسول الله دین سره ناقص وګڼل در رسول الله دین سره بغز ولري در رسول الله دین پر سره استهزاء وکي و هم سره شهر حلال وګڼي اته دم کو پر وتايوت کې درهبي کریم علی صلوات و سلام د دین چا پوره غنی لسم دای نه احراز وکي او ولسم چې سجده غیر الله وکي دو لسم د قران کریم به عزتي وکي دیر ولسم د زنا زنه حلاله او غني څور ولسم د شاقد ولري چې څمن غرب او پنځسم د دین د اسلام څخه ويره اوس نه وي دین راضي شپارسم چې وشای وي عالم قديم دي ولسم د قران الله کلامونه غړي اتلسم الله نورینه او غړي محمد رسول الله د مغرب الله انطان وکي او شلمش قیامتونه منی د ویښتم د اسلام په نعمت باندې شکرې ویښتم د اسلام د زوال نه ریډل در ویښتم مؤمنانو لسرر ورکول څلورېشتم مسلمانانو لسرر ورکول او پنځه ویښتم د ائمه د اسلام په نعمت باندې شکرې او شپږ ویښتم چې وسړې په دې باندې دایره و سرني چې الله باندې ایمان واري ویښتم ده اسلام د ditch... ام... قانون په مقابله کې بل قانون راول او توشتم چې سړې د يهودنو سوروپ مل করত چې ودرېګي نه ویښتم د هغه سره مشابهه او درشم د مسلمان په خلاف باندې اسلحه راوچتاول اسلام بربادي دته معلوم شوال کلچی شوال خلاصل خیدر اعلی فل کیتا کی کرونا و شو خو شو کارو شو یود د نبی والسلام اول ور وفا شرقیا در عثمان رضی الله عنه دیوا الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام مرتبل لور ور ک ام کلصم چا کر وفا شو وی کدریم لور میادم مشمل لور ک ولا د فاطمه زهرا ودو شو د علی شب الله عنه او محمد رسول الله ور زهیر عثمان ابن وفاش د همبر له کې او کلچ دفن کې قبر به برابر کې شناخت و راوړی یو تیګه پرتوا یو شاوې په زورو نه وځي چې وله رسول الله څخه ولا ورګه مټي وو بډه او دغه په پی باندې کې لوی داتېګه په دې مناسبت باندې کې خو چې خلکو له معلومه چې دا قبر دی شناخت څه معنا شناخت پرشي کولی شي تعارف لا چ خلک وګوري ځکه قبر, قبر کی کی دی ځکه چې کم شړې په قبر باندې کرکٹ کوي به تور مثال ته شي پی کوي لوبي پی کوي و غیره دې شړې ولا را قبر عذاب وري شي نه ګټه پدې مناسبت کې وګوري کې نه نر نه زنه فرق نشته چې باز خلک د نر نه بده شو زنانه بده شو غپې شروع کړي بس پر یو شی کې دا چې قبر ګو بل شی نه او دوه پښنگو یاني علي سي ولا ور کړې وې ویلې علي ودوه یو حیمرئ من ثموده وسمودینو کی استرکاکی غون سړیو چې هغه صالح الاسرات وسلام ده او کوجلا او دیو کی سر تعلق د وجنه الله به برباد دی دو دوی می سړیو بدترین سړی دیرش کور سره به عالی صاحب ګور وشه لیکي علی رسول الله د امیر المؤمنین څلورم خلیفہ پنځل اسکلانی سوال اسکلانی کې ایمان راوند در رسول الله زمو در رسول الله رکعہ کعبه چو امیشه پټول غزاګونو کې د رسول الله جھنڈا و ووی لري رسول الله مجاهدين د له جو شي دل تناسوم نبي كريم السلام ورته یو توغز په امر پاتگی کی ته د شیله کا هارون شي مشاري السلام لره به پات الله سما د هجماني د درشم کا د هجرتو شکر عثمانه زلهو شهید شو د امیر المؤمنين شو چې مخالفتونه به بعض خلکو وکړه خو په ځار رسم در رمضان باندې سروي کی سروي هجري شمسي هجري کاله هغه کې شو تقریبا څلور کرونه ماشي ده حکومتونو عبد الرحمن <سؤال> ابن ملجم المراديف امام بانی 500 اشپاکت احادیث ټولناخلي او لموقوب دې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره نو هغه جنه ویلی یا رسول الله تاخذ بنتولا پره خود ورزا سبایس رشیش او د شوکه جماعت ته دوی دروازه برې خوات کوس عبد الرحمن ولاړو چې گزارې پیوکه چې په کم ځای باندې پیغمبر علیه السلام ورته اشاره کړه په مخه چکره رسول هجراله اخر خبره نو په دې کې دومره کارونه نشوي مګر یو کار دې سره قلی په اخر کې به الله دا اخر فرض کې قرباني فرض وغیرہ ابو سفیان ملګری لوی ویلی وی وی وی محمد خوشمن ملګری هوشل او قائدین کړل د جنگ په کار چې وست تاریخ کې د وړو پوسه تقریبا 26 سوار انسان سره راوخص نیبی وغره دغه پرې خواجه د خپل قوا وی او د حویب احتق علی راغت شپې دروازه ټک ټک نورتوی من نن ته تسوګي و انا ابو سفیان ووزه سلام ابن المحكم له دروازه اوه له ورته مانه انت تشوگی وانا ابو سفيان وراسه شرابه محمد باندې عمله کومه عريج ولا قوا الدرك جوري باغي دوم انصاره چيو انصاري يو دغه ملګري يو ديسر وخت شيدان کړه دي باغله اور مرده وغيره اور او نور وته تيزو نبي كريم عليه الصلاه والسلام چې او سونه باندې په شوال وله قرقرۃ القدر الاخره په شوال راځه تفته ده له اس غلط کارو داغيز دنا شکلې برتر هاتلو ده چې بوجه بوجه سټوانټې پراته وو الله ملګرو لیواله کدار جمع کوي دیل ویل شي غثوڅه سفیکه د دین راپدی خو کرارونه چرشمې بروز بنیشوندیو دریم کال د هجرت محمد رسول الله تعالی به دریم غو تاسو له اسلام غژینې الحمد الله دې بالا او اسلام دشمنان د رب العالمین ذلیل او رسوا کی الحمدلله حمدن کثیر طيبا مبارکا فی الله تعالی